Folytattuk a tanulmányozást az 1 21-ben, és most egy olyan pontra jutottunk el, ahol Ábrahám, mint jövevény él ezen a Gerár környéki vidéken, ami nagyjából úgy lehet elképzelni, hogy a mai Izraelnek tulajdonképpen a déli része. És történnek különböző dolgok vele, kisebb és nagyobb dolgok történnek vele. Bár az egyik leg emlékezetesebb dolog az még csak most következik, majd a jövő heti tanulmányozásunk során, amikor Isten arra kéri Ábrahámot, hogy áldozza fel Izsákot. De addig se volt igazániból Ábrahám élete túl rázkódásmentes és Lackó, majd megkérhetlek, hogy lapozd a vetítőt, akkor nagy segítség lenne. Köszi. És majd olyan történet lesz, ami a kifejezetten az együttélésnek a, a rázkódásai vagy együttélésnek a, a zökkenői ről szól. olvassuk el a történetet együtt. 22. versetől. Tör, történt abban az időben, hogy Abimelek és hadseregparancsnoka Pikol azt mondta Ábrahámnak, Isten van veled mindenben, amit cselekszel. Abimelekre ö, emlékezhetünk, ő Gerárnak a királya volt, és ö, ő volt az az ember, aki vel ugye, hogy Ábrahám azt mondta Sáráról, hogy az ő húga, mert az is volt egyébként, az ő húga volt ö, Sára, de egyben a felesége is, és ugye ez a király el akarta venni, mert nagyon szép volt Sára. Aztán utána ugye jön egy ilyen kis zűr, hogy Isten megakadályozza azt, hogy Sárát megérintse ez az ember, és a végén álmot lát, és Isten kinyilvánítja neki, hogy ne, ne nyúljon hozzá Sárához, és Ábrahám is imádkozik érte, és ugye meddő lesz az egész házanépe Abimeleknek, emiatt a bimeleknek, emiatt az ügy miatt, és a végén ugye <coughs> kérdőre vonja Ábrahámot, hogy miért tetted ezt velem. Hát ugye mekkora bajba. Sodortál, és Ábrahám mondta, hogy hát azért, mert nem tudta, hogy Isten félője. A és hát azt gondolt, hogy megöli a, hogyha megmondja, hogy ő az felesége a sára, akkor megöli miatta, és úgy szerzi meg. Sárát, de a végén az lett a történet vége, hogy még Ábrahámék jöttek ki jól az egész történetből, mert uh, Abimelek megajándékozta őket. Na de ugye telik múlik az idő, és ugyanaz az Abimelek érdekes módon már egy uh, hadsereg parancsnokkal megy oda. És uh, ahogy uh, láthatjuk azt, hogy uh, Abi mellett korábban és Ábrahám is Isten védelme alatt volt. Ugye ha az egész történt, végződhetett volna rosszul, ugye ezzel a sárás történt, végződhetett volna rosszul, de Isten ott volt nagyon szorosan és védelmezte őket. És most jön ez az ember egy katonai kísérettel, ugye? A testővével tulajdonképpen, és ö, Ábrahámhoz. Ö, Jön és mondta, azt mondja neki, ugye ez a 22-es vers, hogy mindenben Isten van veled, amit cselekszel. Tehát látták azt, hogy Ábrahám nem egy közönséges jövény, hanem az Ábrahámnak van valami több az életében. Ábrahámnak van valami több az életében, és hát talán fogalmazhatok ilyen egyszerűen profán módon, hogy jó, vigyázni vele. Mert itt van, itt ez valami különleges, ufósabb ember, mint, mint amiket megszoktunk. De olvassuk tovább a 23-as verstől. Szóval azt mondja neki, hogy esküdj meg nekem most Istenre, hogy nem csalsz meg sem engem, sem a fiamat, sem az unokámat, hanem olyan hűségesen bánsz velem és azzal a földdel, ahol jövevény vagy, ahogyan én bántam veled. Ábrahám így felelt. Megesküszöm. De Ábrahám szemrehányást tett Abimeleknek amiatt, hogy Abimelek szolgái erőszakkal elfoglaltak tőle egy kutat. Abimelek ezt mondta, nem tudom ki tette ezt, te sem szóltál róla nekem, én sem hallottam, csak ma. Ekkor Ábrahám vetjuhokat, meg marhákat és Abimeleknek adta. Majd szövetséget kötöttek egymással, de Ábrahám különállított a nyájból hét bárányt. Akkor ezt kérdezte Abimelek az Ábrahámtól. Mire való ez a hét bárány, amelyeket különállítottál? Ő azt felelte, fogadd el tőlem ezt a hét bárányt, annak bizonyságául, hogy én ástam ezt a kutat. Azért nevezték el ezt a helyet Bérsebának, mert ott esküdtek meg őt ketten. Miután megkötötték a szövetséget Bérsebában, fölkelt Abimelek és hadsereg parancsnok a Pikol, és visszatértek a Filiszteusok földjére. Ábrahám pedig Tamariszkusz fákat ültetett Bersebában, és segítségül hívta ott az úrnak az örökkévaló Istennek a nevét. Azután még hosszú ideig élt jövevényként Ábrahám a Filiszteusok földjén. Ugye ez az Abimelek megtapasztalta már azt, hogy mekkora Isten ereje. Megtapasztalta azt, hogy valami Isten emberével tesz, az ott akkor valami nagy dolgok történnek, életveszélyes, komoly dolgok történnek, hát mégis megfogja a hadsereg parancsnokát, és ö, ö, megy Ábrahámmal tárgyalni. Ez egy kicsit arról az jutott nekem eszembe, hogy régen voltak olyan horrorfilmek, amikor ilyen, ilyen transzcendens, ilyen túlvilági lényeket, ilyen, ilyen egyen nagyobb, vagy kettővel nagyobb kaliberű puskával lőttek a végén le, és akkor legyőzték. Szóval ez ilyen vicces egy kicsit, hogy ilyen nem a világból való, nem látható világ dolgait nem lehet. A legerősebb fegyverrel se az Lehet azért ő mégiscsak biztosra akar menni, vagy biztosabbra, mint a ha csak magába menne, hát ott a hadsereg parancsnokával megy. De talán nem Ábrahám ellen megy, hanem megtapasztalta azt, hogy egy csomó ember erőszakkal viselkedik és meg akarja szerezni a a vagyonát, mert ugye egy király volt ő, és ugye a királyoknak nem volt egyszerű az életük, mert azért mások is szerettek volna királyok lenni, és ugye még az volt a király, akinek több katonája volt, és akkor a másikat meg megölték. Ez az ember, aki korábban megajándékozza Ábrahámot, most is ő ugyanúgy ő, találkozik vele, egy ügy, ügyjel kapcsolatosan. Most is valami, valami, valami ö, olyan ügy ö, kapcsán találkozik vele, ami ö, súrlódás. Az egyik részéről ugye az, hogy figyelj, én szeretném, hogyha te békén hagynál engem. Tehát legalább te legyél olyan, ezt mondja ugye Abimelek mert legalább te legyél az, aki becsület szavadat adod a te istenedre, mert ugye azt már megtapasztaltuk, hogy ő, ő nevét nem lehet csak úgy ö, a szájunkra venni, hogy te, legalább te nem fogsz nekem gondot okozni. Gábrahám is ugye jön és azt mondja, hogy hogy jó, de nekem meg itt van ez a és megesküdött, ugye de nekem meg itt van ez a kutas sztori, hogy ugye ástunk egy kutat, az embereid jöttek, szerzavarták az enyémeket és hát ugye így a legkönnyebb kutat lopni hogy, tehát ugye erről nem tudott minden esetre azt mondta, hogy nem tud róla és hát ez egy ilyen világ, amiben élünk manapság is, hogy mi is fogunk találkozni ilyen súrlódásokkal, az együttélésnek a, a problémáival. És fogunk találkozni követelésekkel, fogunk találkozni kötelezettségekkel. Az együttélés mindig jár alkalmazkodási igényel, Mindig alkalmazkodnunk kell. Főleg, hogyha ugye egy olyan területen élünk, ahol nem mi vagyunk a, a királyok, és ugye jellemzően ez nem így van egyikünk életében sem. Alkalmazkodnunk kell valami felső vezetéshez, alkalmazkodnunk kell szomszédokhoz, munkatársakhoz, és lesznek követelések, amik velünk szemben föllépnek, hogy nekem ezt kell csinálni. Én nekem vannak kötelezettségeim, követelések és kötelezettségek. Ugye a munkahelyemen és akár a rokonaim között, akárhol, biztos, hogy vannak ilyen megkötöttségek, többféle szót lehet erre használni. És érezhetjük azt, hogy, hogy jövővények vagyunk itt, hogy, hogy Sokszor érezzük jól magunkat, sok, sok dolog ö, jól megy, de, de vannak korlátaink, vannak olyan határok, amikkel nem tudunk átlépni, és amikhez <coughs> alkalmazkodnunk kell. Kapásul ilyen társadalmi korlátok. És ö, itt nem feltétlenül a törvényekre gondolok, mert akár törvényszerűségekre is lehet gondolni, hogy amikkel együtt kell élnünk, amiket be kell tartanunk. És vannak társadalmi korlátok. Például az egyik ilyen társadalmi korlátok, hogy itt vagyunk mi magyarok, ugye? Adót kell fizetnünk. Nem mehetünk vasárnap boltba, persze, a németek sem mehetnek. az autópályára fölmegyek, akkor pályamatricát kell fizetni. Ha már 8 személyes autód van, akkor már dupla pályamatricát kell fizetned. Nem akarok nagyon magyaros lenni, és ugye panaszkodni, ugye? Majd, mert is, hogyha amerikai állampolgár lesz, vagy a magyar állampolgárok, meg kell tanulni panaszkodni. <gül> Az magyar, magyar jellemző. Népbetegség. Népbetegség, igen, Depressziós. Vagy éppen itt vagyunk, hogy be vagyunk szorítva egy sok más nép közé, és ugye jönnek-mennek rajtunk át a különböző kamionok, meg... Nekünk magyaroknak mindig alkalmazkodnunk kell a környezetünkhöz, mert nem az a fajta nép vagyunk, akik nagy nép vagyunk, és minden mondjuk a többieknek, hogy mi legyen, hanem igenis ügyesen alkalmazkodnunk kell. De vannak szociális, ö, ilyen úgynevezett közösségi ö, korlátaink is, például a munkahelyen, ugye otthon, akár csak, ha más nem említek, akkor az orvosi rendelőben, ugye akármilyen beteg is vagyok, vagy rosszul érzem magam, de látom, hogy a többi is rosszul érzi magát. Hát ugye sorszámot kell húzni, és akkor megyek be, amikor a sorszámomat bemondják. Vagy a munkahelyen, ugye? Vannak korlátok, és oda kell figyelnem kollégákra. Nem mondhatom azt, hogy nekem annyira fontos a dolgom, hogy én most átgázolok mindenkinek, és az én dolgaimmal kell, hogy foglalkozzom mindenki. Vannak mások is, vannak kollégáim, és vannak... Esetleg nehéz esetek, akikkel kicsit több időt kell eltölteni. Vannak olyan esetek esetleg, akikkel nem tudok időt eltölteni. Tavaly év során volt egy kollégám, egy olyan projekten dolgoztam, aki borzasztó nehéz eset volt. És most már mondom azt, hogy hál' Istennek nem dolgozom vele, elég rosszul hangzik ez, nem? Hogy ilyet mondok, de, de tényleg így vagyok vele, higgyétek el, hogy hogy annyira nehéz eset volt a fickó, egy enyhén autista beütésű volt a koma egyébként, plusz még német is, tehát így az a kettő már, ez, már szorozza egymást, és, és, és nagyon nehéz volt vele dolgozni, nem jöttünk ki, és állandóan olyan prioritásokkal foglalkozott, amivel én azt gondoltam, hogy nem kell foglalkozni, hogy kit igazol az idő, ez egy másik kérdés. A az, hogy Egyszerűen képtelenség volt, tehát én azt mondtam, hogy ott én nem, nem tudok ezzel foglalkozni, mert nyilván az embernek van munkája is, és nem tudtam azzal foglalkozni, hogy veled ülőre jussak. Próbáltam, de nem jött össze. És ezt úgy e, ítéltem meg, hogy ez az én egyik e, korlátom, ez az én egyik határom ebben a, a, az ügyben. Nem tudok, nem tudok e, olyan jó lenni, nem tudok olyan lenni, aki ehhez az emberhez éppen ott akkor kell. De vannak személyes korlátaim is az életkorom például. Én nem vagyok már olyan fiatal, mint amilyen fiatal voltam 20 évvel ezelőtt, és nem úgy mozdulnak a tagjaim, vagy éppen a tudásom is korlát lehet, képességeim. akár a személyiségem is korlát lehet. Ugye én kevésbé vagyok olyan személyiség, aki jól meg tud szólaltatni embereket. Én inkább egy kicsit a, a szervezés, a rendezés embere vagyok. Vannak családi jellemek, amiket összeszed az ember. Egyszer egy neves keresztény pszichológus azt mondta, hogy hogy elhatározta, hogy ő sose fog úgy viselkedni a gyerekeivel, ahogy az apja viselkedett. Csak egyszer csak, mikor 45-50 éves lett, vagy nem ennyi idős lett, akkor csak azt tapasztalta magán, hogy egyszer csak úgy viselkedik, ahogy az ő apja viselkedett vele. Olyanokat szól, vagy úgy kér számon, vagy úgy ítéli el a gyerekét, szégyeníti meg, vagy nem tudom, mi volt pontosan a történet. Tehát vannak családból hozott tulajdonságaink, de vannak talentumaink, értékeink. És ez mondhatnám, fogalmazhatnám úgy is a dolgot, hogy vannak olyanok, amik nem talentumaink nekem. Ugye szokták mondani, hogy én csak a hangom miatt nem lettem énekes, de én nagyon szeretem a dicsőítést, de higgyétek el jobb, ha csak hallgatom. És ö, vannak talentumok, amik ö, meg vannak, és ö, így tudom magamat úgymond behatárolni, meg, meghatározni, vagy behatárolni. Ugye ez egy érdekes szójáték, mert az, hogy meghatározom a jellememet, a képességeimet, ugye rögtön ebben benne van az a szó, hogy határ. Tehát, hogy mettől, meddig tart. Nem skatuja, mert majd beszélünk arról is, hogy Isten mit tud kezdeni a mi határainkkal. És van két kérdés ebben a témában. Az egyik az, hogy Isten melyik korlátokat akarja lebontani. Másik kérdés pedig az, hogy melyiket nem akarja lebontani. Tehát vannak korlátok, amiket Isten meg akar tanítani, hogy átlépjek rajtuk, de vannak korlátok, amiket Isten fenn akar tartani az életemben. Az egyik ilyen korlát, a, amikor le akarja bontani Isten az ilyen korlátot, akár fizikai is lehet, persze, mint hogy Péternél, hogy vizen járt, az, az egyik ilyen eset, amikor Isten meg akarja tanítani nekem azt, hogy vannak bizonyos ö, számomra hihetetlen tűnő dolgok, hogy én azt nekem meg kell tennem, vagy én arra képes vagyok, és Isten meg akar tanítani ebben úgymond vizen járni. Hogy figyelj, jó, te most úgy gondolod, hogy az neked nem fog menni. Úgy gondolod, hogy az nem neked való, de én küldelek arra, én küldelek arra, és a másik eset pedig, hogy amikor nem akarja Isten megdönteni a korlátaimat. És uh, ilyenkor jó azt észrevenni, hogy ez egy keret, ez egy irány, ez egy út. <kül> ugye amikor megyek valahova autóval, akkor. Az autópálya vezet valamenre, és akkor ö, elkezdhetek kétféleképpen gondolkodni. Az egyik az, hogy hogyan tudok jól odaérni, hogy a szabályokat betartom, hogy nem szenvedek balesetet és jó időben ö, érkezek meg a, az úti célba. A másik lehetőségem, hogy elkezdek azon gondolkodni, hogy hát ez az autópályának nem lenne oldalt korlátja, és rendesen megcsinálták volna a szántóföldet is, leaszfaltozták volna, akkor én mehetnék bármerre, és akkor azon azon jó lenne, mert akkor, akkor csak úgy beállítom a két ö, végpont között ugye a, az egyenest, és akkor mehetek, mehetek szabadon, és akkor tényleg nem kell kanyarodnom, nem kell igazodnom az út, ö, kanyarjaihoz. De ez, ez butaság így gondolkodni, mert azok adottak, és meg lehet oldani úgy is, hogyha az úton maradok, és ott koncentrálok arra, hogy hogy tudok jól eljutni. Ha vannak korlátaink, akkor tehát lehet viselkedni úgy, hogy a korlátainkat megtanuljuk, Megtanuljuk értékelni és átgondolni, hogy mik a mi korlátaink, vagy lehet lázadni ellene. És azt gondolom, hogy amikor Isten le akarja bontani az én korlátaimat, valamelyik korlátomat, és meg akar tanítani, vagy csodát akar tenni, hogy átlépjek rajta, az sosem egy lázadásból jön. Ha egy lázadásból jön, az nem Istentől van. Viszont amikor látok egy csomó korlátot az életem, és elkezdek lázadni ellenük, az nem jó dolog. Nem az, nem az a helyes út. Mondjuk, ha van egy főnököm, aki egy elég akaratos ember, akkor nem biztos, hogy azzal kell kezdenem és azt kell csinálnom, hogy olyan dolgokat csinálok, amivel úgy megpróbálom átformálni őt. Nem ez Istentől való. Az egy Timóteus 6 1 Timóteus 6.1-ben azt mondja Isten, hogy Engedelmeskedjünk minden vezetőnek. Legyünk, legyünk szolga lelküek Isten szerinti értelemben természetesen. És csináljuk jól a dolgunkat. Mert az Isten útja, hogy azzal tudjuk Isten dicsőíteni, hogy ne, ne káromolják Isten nevét, hogy ne egy lázadók legyünk, hanem olyanok, akik, akik, akik teszik hűséggel a dolgukat. De ugyanaz igaz. A házasságban is nagyon sokszor van a házasságban az, hogy van a házastársannak egy olyan happy -e, vagy tulajdonság, amit mindig kiakadok rá, vagy, vagy vannak elvárásaim a házastársam felé. És, és nem, nem mindig, nem úgy jön. Nem jön az. És elkezdem átformálni. megpróbálom átformálni. Ne meg. Mert nem, nem Istentől való. Sehol nem tanít a Biblia a házasoknak arról, hogy hogy formájátok egymást át. Nem tanít erről. Arról tanít, hogy hogy viselkedjetek, hogy Istennek legyen lehetősége formálni benneteket. Ugye, hogy a férjek szeressék a feleségüket, mint Krisztus az egyházat. Minden évvel, teljes élete árán. És a feleségek legyenek engedelmesek, igazodjanak ehhez. Igazodjatok egymáshoz, ugye ezt tanítja az ige. Az Efézus 5.21.33-ban. Szóval amikor tapasztalok korlátokat, akkor okosabb arra koncentrálni, hogy ezek ismeretében hogyan lehetek Isten dicsőségére. És mi az én feladatom, mi az én utam, mi az én küldetésem, az egykorintus 12-12, ezt könnyű megjegyezni. Ezt ki is gyűjtöttem, Lackó? Szerintem már meg is találta. Megvan. Egy elég hosszú rész, de elolvassuk, jó, mert érdemes. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is minnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és minnyáján egy lélekkel litattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része -e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Igaz ez az <kül> életünknek sok területére itt ugye az Egyházról ír. És ö, sokszor, amikor ö, látok embereket, hogy ő milyen szolgálatot tesz, akkor két, két dolog ö, jó, hogyha megfogalmazódik bennem. Az, hogy ö, lássam azt, hogy ő... Ö, és egy olyan szolgáról van mondjuk szó, aki nagyon hűséggel csinálja ezt, akkor... Feltétlenül arról van szó, hogy nekem is azt a szolgálatot kellene csinálnom, mert akkor, akkor milyen jó leszek. Mert inkább nézzük azt, hogy hol az ő szíve ebben a dologban. És magamat is így nézem, hogy amikor van egy talentumom, van egy képességem, vagy lelki ajándékom, akkor tudok -e ezzel Istennek jó szívvel, hűséggel, szolgálni, azokkal az eszközökkel, ad, amiket adottak. És ne akarjak az lenni, ami nem vagyok. Az mindig egy nagy hiba, hogy mindig olyanokra vágyunk. Sokszor magamról beszélek, ami, ami nem, nem igazándiból az én, nekem való cipő. Ugye Dávid, amikor <coughs> kiáll Góliát ellen rárakják azt a nagy nehéz páncélt. Nem neki való. És tudjátok, hogyha valahol a páncéllal próbálkozott volna, én hiszem az, hogy góliát lecsapja őt. mozulattal. De ő azzal a képességével, ami volt, amit megszerzett, tudásával, és Istennek az áldásával győzte le góliátot. Egy száparitjával, ugye, megpörgette a követ, góliátot fejbe csapta, Elájult, hogy meghalt, nem tudni, hogy hogy ment végbe a életfolyamata, és legyőzte őt Dávid. Szóval ne akarjak az lenni, ami nem, nem vagyok, igen, de amin van, azzal ö, szolgáljak az úrnak. De amin van? Hogyan fogom megtudni, és hogyan fogod megtudni, hogy mit van? Én azt gondolom, hogy ö, egyrészt nagyon jó dolog Isten, elé menni azzal, hogy ö, Isten mutasson egy tükröt. Hogy ö, mik az én képességeim? Milyen vagyok én? Mi az, amiben Isten azt mondja, hogy menj előre, fejlődj. Mi az, amiben Isten azt mondja, hogy lépj arra, és, és arra indulj el, arra akarlak téged formálni, akkor ez egy hitlépést kíván meg. De hogyha Isten azt akarja megmutatni nekem, hogy én ilyenné formáltalak téged, ezeket a határokat állítottam be, mint a fülnek is, ugye megvan, hogy mettől meddig tart, kéznek is meddig tart, ugye? kéz esetleg mondhatná, hogy hát de elkező, de rossz, mert sosem nincs kapcsolódási pontom a fejhez. De nem. De ne, ez, ez, ez nem jó gondolkodás. A kéznek nem is kell, hogy legyen kapcsolódási pontja a fejhez. Ezért tud a kéz más dolgokat csinálni, mint a fül. Szóval Isten elé vonulni, és meglátni, hogy mik a lehetőségeim. És tudjátok, én sokszor gondolkodom azon, hogy amikor itt Vége van a tanításnak, és eljön a közösség ideje, akkor, akkor szoktunk beszélgetni, sokszor a problémáinkról beszélgetünk, vagy éppen olyan dologról, ami, ami hétköznapi dolog. De szeretnélek benneteket ebben kihívni egy kicsit, hogy próbáljátok meg ezekről a kérdéseikről beszélgetni egymással, hogy például az egyik testvéred, hogy a lelki pásztorod, hogy lát téged, hogy mik a te képességeid, mik a te határaid. És ez tök jó dolog. És ebben szerintem segíthetünk egymásnak. És hiszem azt, hogyha Istennel imádkozom, hiszem azt, hogyha működnek a közösségben azok az ajándékok, hogy egymásnak tudunk ezekkel segíteni, tükröt tartani, nem, nem folyamatosan, hanem amikor, amikor annak ideje van és helye van. És hiszem, hogy ez egy ilyen pont, hogy ennek helye van egy imádsággal, egy beszélgetéssel ebben előre menni, hogy megismerjem magamat, és hogyha mások valahogy ismernek engem azt a információt Isten elé vinni imádságban, akkor ez a, ez a lépés, ezek a lépések gyakorlatilag azok, hogy megvizsgálom a dolgokat, megpróbálom megérteni, és Isten vinni. És hiszem azt, hogy Isten meg fogja mutatni, hogy mik az én korlátaim, mi az én jellemem, mivel tudok szolgálni. És azt is kérdezzétek meg akár egymástól, hogy hogy, mit, hogy tud téged elképzelni a, vagy gyülekezetben mondjuk. Én mint ugye az aszisztenspásztor, a így a szolgálatokra koncentrálok. Kessétek a szolgálatotokat. Tehát, hogy mi, mi az, ami neked adatott? És ha még nem szolgálsz így rendszeresen, hogy mi a te jellemed? Mi az, amivel te, te jól oda tudnád tenni magad a szolgálatban? Hogy Isten tud jól szeretni, a testvéreidet tud jól szeretni. Szóval én ezt javaslom, jó? Tehát ez, ez legyen egy ilyen kihívás jó. Ezt, ez nem csak egy ilyen elméleti dolog, hogy itt most elmondtam, hogy menjen a nem tudom hány perc vele, hanem hogy tényleg tegyétek, jó? Legyen ez egy ö, ilyen program, jó? Nem kell ma feltétlenül, jó? Lehet ez jövő héten is, lehet ez az elkövetkező hónap során, de szerintem ez egy nagyon áldásos, nagyon áldásos dolog lehet. Én például a házasságban szoktam így beszélgetni Edittel, feleségemmel, hogy, hogy, hogy lát engem bizonyos dolgokba. És annyira jó, annyira jó az, hogy van valaki, aki segít ebben, és tud egy tükröt tartani. És együtt meg tudjuk beszélni, és Isten elé tudom vinni. Volt olyan is, amit sokáig Isten elé kellett vinnem, mert áh, annyira fájt, hogy ez ilyen, ez tényleg ilyen vagyok, és ó. De, de, de hogy így imádkoztam és, és kerestem Istentről, megláttam, hogy minden kell megváltoznom, de azt is megláttam, hogy mi az, ami az egy adottság, és, és hogyha szeretettel teszem a szerint a dolgaimat, azzal az adottságommal, akkor, akkor az egy jó adottság. Én nekem egyik adottságom az, hogy szeretek így így rendezni dolgokat, de hogyha úgy rendezek dolgokat, hogy így embereken átgázolok, és, és nem veszem figyelembe az emberek érzéseit, akkor baj tudok csinálni, akkor gondok, gondot tudok okozni. De hogyha szeretettel, rugalmassággal, nekem rugalmasságot kellett tanulni. Nagyon rugalmatlan ember voltam. Ha mondjátok, hogy voltál? <hállt> <hállt> igen, szóval, igen. Ö, lehet, lehet, Előre menni, és lehet a megfelelő jellememmel együtt előre menni Isten országában. És két rövid gondolatot szeretnék mondani. Tamariszkusz fa. Kinek van Tamariszkusz fája? Kettő, három, négy, öt. Milyen? Milyen színű? kék. Jó. Én nem tudom, fogalmam sincs, hogy milyen ez a tamariszkuszfa. Utána olvastam egy e, lexikomba. A tamariszkuszfának, mivel ugye ezt, ezt ültetett tábrahám, tamariszkuszfát. A tamariszkuszfának az az egyik jellemzője, hogy azon a vidéken, egy ilyen sivatagos vidék egyébként, <coughs> nagyon jól e, kihasználja, miért mennek a gyökerei, és nagyon jól kihasználja a, a vizet, de mégis egy, e, tehát nem kaktusz, úgy, hanem egy használható fa, amikor figyatal csemetéi vannak, akkor az állatok tudnak róla legelészni friss leveleket, amikor megnő, valamelyik szerencsés nem találkozik állattal és meg tud nőni, abból egész jó építőanyagnak való fa lesz, de ez azon a vidéken ez a, ez a menő, ez a fa. Másik az többi, az mind megbölgyik addigra, amire fa lenne belőle, a iskuszva, az nem. És ö, nekem ebből az egy ilyen jó üzenet az, hogy Ábrahám, aki ugye úrvárosából jött járt Egyiptomban, sok mindent látott, sok jó dolgot látott, sok praktikus dolgot láthatott, sok jól működő dolgot láthatott, megfogja, és azt a fafajtát ülteti azon a vidéken, ami oda való. És azért mondtam, hogy jó, hogy nincs itt, mert kikapcsolom, nem kapcsolom. Szóval tényleg egyébként Mattnél láttam ezt, de más ö, olyan külföldről érkezett, egy fejlettebb társadalomból érkezett misszionáriusnál látható ez, akik, akik nem ragaszkodnak ahhoz, hogy neki amerikai autója legyen, nem ragaszkodik ahhoz, hogy szóval, tudjátok azok a hazacuccokhoz, hanem, hanem megtanulja, hogy ezen a vidéken mik azok, amik a szokások, megtanulja, hogy mi, milyen kaják vannak itt, milyen eszközeim vannak itt, ugye a mekkora a sütő mérete, ugye nem akkora, mint Amerikában, ugye hanem egy kicsit kisebb. <gül> és Szóval ilyen, ilyen dolgok és alkalmazkodik. És ez szerintem egy tök jó dolog, hogy, hogy mondhatta volna Ábrahámas, hogy á nem, megpróbálom a saját dolgaimat erőltetni, vagy elmenekülök, ugye? Hanem ez egy pont nagyon jó üzenet, hogy azokkal a dolgokkal kezdek el ö, foglalkozni, azokkal a dolgokkal dolgozok, operálok, szóval ami oda való, ami oda illő. És, és igenis vannak lehetőségeid, hogyha azt mondod, hogy én magyar vagyok, ha én amerikai lennék, mennyivel több ez vagy olyan, amolyan dolgom lenne, és akkor, akkor jobban tudnék szolgálni az úrnak, ugye? Vagy hogyha én mondjuk fekete lennék, mennyivel jobban tudnék dicsőíteni, mert ugye meg lenne az a ritmus érzéken, ugye nem a 9 per 16-odba vagy 9,2 per 16-odba énekelnék, hanem valami... <gül> Valami normális ütembe tudnék énekelni. És, és, de nem. Vannak, vannak adottságaim, amikkel tudok tenni dolgokat. És igazán, ez egy jó dolog megtanulni, hogy mi az én tamariszkuszfám, mi az én, mi az én adott dolgaim, amikkel lehet valamit kezdeni. Amivel követhetem Istent. És ö, a helyet, hogy én elkezdék azon agyalni, azon, azon leragadni, ott leragadni, hogy most akkor legyen ez, meg legyen az, meg legyen a Jellemző egyébként ez, a sok fiatalt megkérdezek, ilyen 45-50 év közötti fiatalt, hogy mikor lesz gyerek? Ó, oh, hát még, még annyi minden kell, hogy ugye most még csak unoka lesz, ugye? Tehát, és, és, és, és, és tudjátok, amikor van egy kis viskóm, egy szobás, és elkezdek azzal családot alapítani, jöhetnek a gyerekek, akkor úgy kezdünk el élni. És a, a tamariszkuszfa az azért jó, mert az egy, az egy növekedő dolog. És egy kicsit így szimbolizálja azt, hogyha valamit egy fát ültetek, akkor, akkor számolok a jövővel, és elvárom, arra számítok, hogy lesz termése, lesz valamilyen ö, haszna annak a, a befektetésemnek. És ugyanígy, hogyha van valami, kezdjek el vele élni, és kezdjek el vele betölteni életfunkciókat, és nem, nem kezdjek el összeharácsolni, hogy mi, meddig lesz. Hol a határa annak? Nem tudom definiálni a határát annak, hogy mi mindent kell összeszednem ahhoz, hogy majd én akkor képes legyek valamit csinálni. Úgyhogy szerintem van az ének, ugye, hogy amin van, hozom elét ugye? És Isten ezt várja. Jézus, ugye amikor kiválasztotta az ő tanítványait, akkor, <kül> akkor nem úgy járt körbe, hogy na, ez egy kereskedőt kéne kiválasztani, ami egy főtanácsost, vagy egy főpapot, hanem a halászokat, ugye a Jani szokta mondani, hogy büdös halászokat fogta, és, vagy a jó halász, alszagú ruhájuk volt. És őket mondta, hogy emberek halászává teszlek. És milyen volt annak az embernek? Semmilyen. Csak az, szinte tényleg csak a teste volt meg a ruházata. És Isten csodálatos dolgot tudott kezdeni az ő életével. Még egy másik gondolat, Ugye Ábrahám megtapasztalta a nem fair dolgokat. Egyszer ugye, amikor Abimelekkel jött a sárás sztori kapcsán, akkor azt tapasztalta meg, hogy a végén adott nekik Abimelek mindenféle ajándékot, amit nem érdemeltek meg. Úgymond nem volt fair, nem volt arányos. Hogy azt ők kapták. Nem elég lett volna, hogy elengedi őket anélkül, hogy bántja őket, de még akkor ad nekik. És ugye arról tanítottam akkor, hogyha ilyen van a te életedben, hogy ami nem dukálna, nem járna ott neked, de mégis valahogy kapod a világtól, akkor ezt szégyeljük elfogadni. Nem baj ez. Viszont itt pont az ellenkezője történik, még pedig az, hogy Ábrahám megcsináltatta azt a kutat. Én bízom benne, hiszem azt, hogy teljesen igazat mondott Ábrahámot, és ő csináltatta azt a kutat. De a végén, hogy, hogy megbizonyítsa vimeleknek, hogy az az zövé, az, az a kút nem követeli vissza, hanem odaad neki hét bárányt. Egy áldozatot, szinte egy áldozatot ad neki tulajdonképpen. Mutat be. És uh, itt Ábrahám ad valami olyat, amit nem kellett volna adnia, ami nem járt. De jó volt, tehát igazságosság szerint nem kellett volna adnia. De mégis jót tett vele, mert mégis egy békességjelet adott azzal. És ugye amikor múltkor tanítottam arról, hogy Jézus is fogadott el olyan dolgokat, ami úgymond nem volt arányos. Ugye amikor bevonul Jeruzsálembe, akkor mondja, hogy Menjetek oda, ott lesz a szamá, mondjátok meg, hogy az úrnak kell, hozzátok, és hozták, ugye? De Jézus is tett fordítva, sőt, fordítva még többet. Ha csak a kereszthalára nem gondolunk ebben a tekintetben, az a csomó munkaóra, ugye, amit ugye eltöltött a betegek gyógyításával, túlórák. ugye, az ötezer ember megvendégelése. Egy csomó olyan dolog, ami nem volt arányos. Ugye a tíz leprás meggyógyítása visszajött belőle egy darab. Egy ember jött vissza. És nekünk is meg kell tanulnunk azt, hogy tegyünk olyan dolgokat, ami nem arányos. erről elsőre azt mondanám, hogy miért tegyem? Nem áll. Most nehogy már. Ez milyen már, hogy most engem itt, itt kiszívják a véremet, ugye? Szoktuk mondani. És sokszor kell mégis ilyeneket tennünk. Akkor is, amikor valami számunkra veszteséggel jár, lemondással jár, és látod, hogy más, más kolláról nem jön viszonzás, úgymond. De Istenre nézve, Isten ügyéért meg. Nem, nem egy ilyen, egy ilyen öm, vakhülye. volt egyszer egy ilyen fickó ez a szerencsétlen, nem tudom, hogy hívták. De vagy nem tudom, hogy volt van -e ilyen film. Mindenki, mindenkinek a lúzerre volt a fickó. És, és ö, de nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy Isten ért, az ő ért tudjunk olyan dolgokat tenni, amit, amiről nem kapunk, nem kapunk ott az emberektől kárpótlást. És Csak azért, mert Isten úgy is kárpótol mindenért, Ha nem ebben az életben akkor, akkor ott fönn, és ott fönn jobban kamatozik, úgyhogy csak így bátorítalak benneteket, hogy várjatok addig, jó? akár a házasságban is, és a... sokszor mi úgy beállunk, akár a hétköznapi életünkben, kollégáinkkal szemben, családban, de akár egy házasság is lehet ilyen, hogy ez a védekező, hogy megnézem, hogy, hogy, hogy nehogy sérüljek, mert már úgyis mindenki elvesztőlem tőlem mindent. Csak ne, ne, jaj, nehogy, nehogy, nehogy egyel többet kelljen adnom, vagy jó, ugye, és, és akkor most jó, nekem jutott egy kicsivel, kisebb abból a valamiből, ugye kollégáimnál, ugye, hogy akkor jó, akkor nekem, nekem, kell, nekem kellett most utoljára, oda mennem a nyomtatóhoz, mert mindenki előttem ért oda, ugye, mert én úgy jobban dolgozok, lelkiismeretesebb, persze ők érnek előbb oda, amikor én még dolgozok rajta, vagy nem tudom. Érted? Tehát ez rossz gondolkodásmód. Ez az ilyen védekező, kis sündisznó gondolkodásmód. Ugye akkor. amikor csak nehogy, nehogy, nehogy, nehogy egyel több bőrt akarjanak leghúzni, mert biztos azt akarják, biztos, biztos mindenkit. Ez, a, ez ilyen kicsit ilyen, ilyen zizegős, depressziós sündisznó gondolkodás. És ez nem jó. Ez nem jó. Egy házasságban, hogyha kétfél mindegyik így gondolkodik, hogy mindenki ügyel arra, hogy az én érdekeim azok ö, me, jók legyenek, megmaradjanak, akkor az nagyon rossz házasság. Amikor mindegyik, mindkét fél elfelejti a számára fontos dolgokat, és csak arra koncentrál, hogy a másik kért tegyen, és a másiknak jó legyen, akkor ez egy egészségesen működő kapcsolat lesz. Van egy ilyen és is ö, példa erről ugye, hogy a menny és a pokol közti különbség ugye, hogy vannak ezek a hosszú kanalak, ugye, és akkor a hűs biztos hallottátok, és ugye a pokolban megpróbál mindenki a kanállal lenni, de nem, nem, nem olyan hosszú, ugye, és a mennybe mindenki egymást teteti vele, és úgy tudnak elmenni, tehát ugye, ö, de nagyjából erről van szó, hogy ö, ha berendezkedek egy ilyen védekező üzemmódra, akkor egy csomó dolgtól elesek, és és hogyha tudok adni, és nem akadok meg ezen, még egyszer ez nem azt jelenti, hogy, hogy észnékül hagyom, hogy mindenkinek a rúzara legyek, de Istenre nézve, Istennel járva tudok adni dolgokat, akkor, akkor jó békességem lesz, és Istentől lesznek jó pontjaim, ajándékaim. Egy utolsó gondolat, azt mondja a az utolsó versekben, hogy a 33-as vers, második része, segítségű hívta ott az Úrnak az örökké való Istennek a nevét. Mert azt kérte tőlem, hogy tanítsa picit Isten neveiről. Hát egy <gül> Egyről futotta az idő rövidsége véget, a felkészülési idő rövidsége véget. De ez egy izgalmas név, ez az örökké való Isten az, az el-olám a héberben. És nagyon jó dolog az, hogy, ugye elmondom, jó? A Zsoltárok 90-es Zsoltár második versében ö, van benne az, hogy, hogy Isten örökké való. És ö, ugye kikeresem a Bibliából, úgyhogy egy pillanat, azt elfelejtettem közve kinyitni. Aki más volt, még voltak. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a Föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy. De, ó Isten, mind örökké vagy. Isten, ö, örökké létező Isten. Ugye ö, szokták így ö, ábrázolni, hogy nekünk van egy idő egyenesünk, ugye, hogy egy időskálánk, hogy valami megszületünk, vagy éppen a történelemben, a római birodalom bukása, és így szépen megy az idő előre, ugye? És a jövőt persze nem tudjuk. És azt szokták mondani, hogy Isten pedig egy pontba van az ő ideje, hogy, hogy nála a múlt, a jelen és a jövő az egy, egybe van. Nincs, nincsen, nincsen úgymond idő, időnek a futása nincsen Istennél. És az embernek ezzel szemben pedig meg kell halnia, van egy, van egy megszabott élete, ugye az egy Mózes elején kezd el Isten arról, beszélni, üzeneteket adni, hogy mennyi az ember élete. Ugye, hogy 120 esztendő, aztán utána megtaláljuk a Zsoltáróban, hogy 70-80 esztendő. Tehát megvannak a, a, az időben is a korlátaink. Megvannak időben is a korlátaink. És hogy így Ábrahám fölött kezd eljárni az idő. Ott, ezen a vidéken, sok mindenen keresztül ment, ugye, Izmaellel kapcsolatos fájdalom, ugye, hogy ő elszakadt tőle, de mindvégig megtapasztalta Istennek a kegyelmét, mindvégig megtapasztalta Istennek a, az áldásait, és a Jakab 1.17-ben az van benne, hogy minden jó adomány, és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Szóval Isten Istenben nincsen ö, változás, Isten nem változik. Isten örökké valóságában nem csak az időtálóság ö, az üzemet, hanem az, hogy Isten nem változik. Isten ugyanaz. És ö, ahogy így tel telik múlik az idő velünk, akár itt csak nagyon egyszerű példát említek, Tatabányán ugye elindultunk valahonnan az Interspár mellett, ilyen hőközpont épületben voltak a biblia óráink, kevesen voltunk, szegények voltunk, de 5000 forintért kaptuk meg azt a termet. És ahogy így vitt Isten tovább minket, elhozott ide, és itt is egy csomó, csomó áldást kaptunk, amit most nem is tudok felsorolni, meg nem is nagyon akarnék, de de velünk volt végig Isten. Hallalújja. És, és ez, egy, ez egy olyan biztonságot ad, hogy hogy egy Ábrahám Ábrahám segítségül hívja az örökké való Istennek a nevét. Ez egy csodálatos üzenet. Hogy amellett, hogy megy tovább a dolgom, tamariszkusz fákat ültet az ugye ez egy kemény munka, de megáll, és, és szívében ad Istennek, és visszatekint, feltekint Istenre, arra, aki, aki ugyanolyan hűséges. Próbáltok meg a határaitokat kicsit átgondolni. Beszélgessetek egymással itt a közösség alatt, ez jó dolog, tényleg, tényleg ebbe szeretnélek benneteket kihívni, nem kell feltétlenül most akár egy ilyen személyes beszélgetésbe, talán többször szoktatok egymáshoz járni, vagy telefonon beszélgetni. Tényleg, tényleg ezeket, jó? Istennel együtt, egymással együtt, hogy mi a, mi a határod, mi az, ami az úgymond az utad, amiben Isten így akar vezetni, és ami belehelyezett, ami ennél formát Isten. Mi az esetleg, amiben Isten ki akar hívni, és azt akar, hogy ezen lép át, és gyere ebben, mert egy csodát akarok veled tenni. És ö, szolgáljunk a korlátainkkal, ne kezdjük el rágódni a korlátainkon, hanem amilyenek vagyunk, amilyen ajándékaink vannak, azokkal szolgáljunk, és úgy, ahogy Isten kéri mert Isten velünk van. Az örökké való Isten örökké szeret minket. Jézus, köszönjük neked azt, hogy, hogy velünk vagy. Köszönjük neked azt, Uram, hogy, hogy Te teremtettél minket ilyen körülmények közé, ilyen adottságukkal. És Uram, csak így szeretnénk elég jönni, hogy, hogy mutasd meg, Uram, a Te szent lelkeddel töltsd be minket, és mutasd meg, Uram, hogy, hogy, hogy hogyan menjünk, hogyan járjunk veled, Uram. Így, így jövünk eléd, és uh, így hiszem azt, Uram, hogy, hogy van, van ma is egy új kezdet veled. Uram, köszönjük, hogy veled mindig lehet újat kezdeni, mert Te ugyanolyan hűséges vagy. Uram, kérlek, így járj meg azt a közösségünket, vigyázz Mertre, hogy így jön haza Lengyelországból, és és meg, Uram, így az elkövetkezendő hetünket, Uram, hogy veled tudjunk járni, békességben, szeretetben, hogy, hogy így meglátszódjon, Uram, az életünkön, a Te jelenléted, az Új Jézus Krisztus nevében. Amen. Szóval akkor Szabadok vagytok beszélgetésre, hogy megtudjátok az igazságot egymástól, vagy mégsem.